Under vikingatiden bestod Runby av två större och två mindre gårdar. Namnet Runby tror forskarna inte har med runskrift att göra, utan kommer från ordet raun, som betyder blockrik mark. Och det stämmer mycket bra med området här. Det ser du speciellt norr om hembygdsgården. Namnet Runby kan således tolkas som byn på blockrik mark. Där Hembygdsgården med sitt sommarcafé ligger idag, in till höger, borde någon gång under vikingatid en enkefru Ingrid som lät rista den berömda Ladbrostenen, som du ser om du följer stråket mot barockparken. På den står att läsa, översatt till nutidssvenska, Ingrid lät göra Ladbron och hugga stenen efter Ingemar sin man och efter Dan och Banke sina söner. På den andra sidan står det vidare. Det borde i Runby och ägde där gård. Kristi hjälper deras själ. Detta ska vara till minne av männen så länge människor leva. Sonen Bankes namn lever också kvar i den moderna gångbro, Bankesbro, som går över järnvägen och som förbinder östra och västra sidan av Väsby. På 1200-talet ägdes Rundby av en av landets stormän, riddaren Riksrådet och lagmannen Filip Finvidsson Röde som var släkt med flera av kungättena under den tidiga medeltiden. Han var känd bland annat för ett uppror mot Magnus Ladulås och lär av varit en enda av upprorsmakarna som klarade sig från att bli halshuggen. Troligen klarade han sig från att bli kortad jämst med kragen genom att ge bort ett hemman i Rundby till kungen. Framåt i tiden till 1700-talet. Då var stället här ett så kallat löneboställe för militärer. Den mest kända är förmodligen den mörkhyade regimentspyggslagaren Antonin Samore som tillträdde gården i slutet av 1700-talet. Han var född i Algeriet. Bakom dig ligger Samores kulle, den trädbevuxna kullen som egentligen är ett gravfält från järnåldern. Det sägs att Samore gick och satte sig på kullen under vackra sommarkvällar när han fick längtan tillbaka till sitt hemland i Nordafrika. Dit kom han då kallade åter. Samore slutade sina dagar här på Runby. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna utmed upplevelsestråket.